Patul lui Procust, pista 8 Scrisoarea care vine pe hârtie gălbuie are rândurile mai neregulate pe patru pagini. Scumpă domnișoară și prietenă, cât de greșită ești, dar n-am fost deloc supărat, sau în sfârșit, dacă vrei, am fost puțin îndurerat. A fost atât de minunată masa noastră în doi la grădina aceea de pe Ștefan cel Mare, pe care numai gustul dumitale ales a putut-o descoperi. După filmul cu Ianinks, care mi-a plăcut foarte mult, boschetele acelea de trandafir mici sunt o invenție de poet. Să trăiască ura născută, de vreme ce așa-l cheamă. Mergem câteodată acolo cu un avocat, e foarte frumoasă, e așa cu boschete și cu lăutari. Nu e lume multă niciodată. Nu mai văd de-a în toată viața mea decât seara asta de mai cu boschet de trandafir de primăvară cu pui fripți, cu brânză nouă, cu vin și lăutari. Poate că ar fi fost mai bine să rămânem acolo, cu toate că plimbarea la șosea, singur, pe subtei înfloriți, a fost încă una dintre puținele bucurii ale vieții mele îngrozitoare. De altfel, totul a pornit de la mine. Eu am avut ideea nefericită să propun să luăm înghețată la flora. Aceasta mi-a fost odăuna norocul. Excesul de fericire mă face nerod. Ridică din umerii arcuiți în jos, care după fă sunt legați în grumazul lucios. Recunoștea singur că spunea prostii câteodată. Dumneata a refuzat, recunosc, și politeța dumitale m-a impresionat și m-a îndrăgit. Dar de ce n-aș spune? Mi s-a părut penibil că prin lumea aceea de snobi ai cunoștință de care te ferești. Un copil ca dumneata, în localul acela? Ciudat era că totuși el stăruise să meargă acolo. Crezând probabil că o inițiază, Bietul Ladima. Am văzut că asta te-a indispus, dar n a fost supărat. Sau, Doamne, poate că mai bine a fost așa. Prețul împăcării a fost un dar Dumnezeesc care răscumpără totul, chiar și în cazurile unui biet scriburgisit. Devotatul GDL. L-am sărutat tu cerea să fac, nu-i așa, când veneam pe jos pe alee la întoarcere. Mi s-a părut că e supărat din cauza tipilor de la masă, căci nici nu-i cunoșteam măcar, dar mi s-a părut unul foarte bine și mă uitam la el. La Ladima era cam amețit, însă a simțit ceva. A cerut să plătească și-am plecat repede. Totuși, parcă Emilia exagerează. Chiar așa de pasionat, nu. Scrisurile sunt așa cu întorsături de scriitor. Are un aer degajat de om care nu prea pune la inimă. M-aș fi mirat. Sunt probabil scrisori obișnuite pe care ea și Valeria, din Politețe, l-au transformat în amor mare. Pe o hârtie de un mov aproape alb, tot cu cerneală violetă. Prietena scumpă, te-am așteptat să vii până la unu și jumătate. Înțeleg cât de preocupată ești și cât de agitată din cauza producției. Doamna Valeria spunea că de două zile nu mai mănânci de îngrijorare. Ne-am închipuit că din cauza ploii ăsteia care n-a încetat o clipă de azi dimineață, n-ai mai venit. Noi numai despre producție am vorbit. Dacă ți-aș spune că numai când am dat bacalaureatul am fost atât de emoționat, n-ai crede? Sâmbătă la ora șase și jumătate se joacă nu numai cariera dumitale, tale, ci și norocul meu. Am dat ieri în gazetă o notă despre dumneata. M-a tulburat dragostea cu care a o doamna Valeria ca să o păstreze. Sunt atât de fericit să-ți văd numele tipărit. Tot atât, crede-mă, atunci când mi-a apărut întâia poezie semnată. Aș vrea să fac totul pentru dumneata. Am o încredere nemărginită în talentul dumii tale și o teamă vagă că nu vei fi înțeleasă. E așa de greu să faci arta adevărată la noi în țară. Stai mâine liniștită în casă până după amiază. Voi veni și eu, dar te vom lăsa să te odihnești singură în dormitor. Voi juca tabinet cu doamna Valeria și vom străjui lângă dumneata. Aș vrea să fii aclamată, să fie acoperită de flori GDL, Pese Domnul acela amărunt și bătrâior Cu care ți-am făcut cunoștință ieri La salonul oficial Începuse să mă poarte pe la expoziții Spunea că e neapărată nevoie Pentru un artist Și Emilia Are pentru pictură Ea care seamănă cu modelele voinice Ale moderniștilor fără să știe Disprețul unui bucătar pentru prăjituri Cred chiar că am venit la ea și mai vin, nu știu cum, și dintr-un soi de curiozitate provocată de faptul excitant că seamănă cu nudurile pline, făloase, ale unor pictori pe care un coleg de la chedor Se mi le arătat la expozițiile de scandal ale pictorilor noi. Domnul acela de la salonul oficial m-a întâlnit ieri la cafenea și mi-a spus râzând cu prietenia afectuoasă. Foarte drăguță prietena dumii tale! Mi-au dat lacrimile de bucurie Emi. Uite, e stupid să spun, dar sunt fericită, Emily. Prietena mea, prietena mea, l-am rugat să dau o notă și la ei în gazetă. Mi-a spus să o scriu singur ca o dă el. Închipuieșteți cu ce grabă am scris-o. De seară? Ah, dacă ai ști cum aștept să se facă nouă seara ca să viu la dumneata. GDL Emilia mă lămurește cu oarecare pedanterie, căci a observat că o ascult cu interes. Începusem pe vremea aceea cu unchiul. Nu venea decât între cinci și șapte, așa că aveam serile libere și stăteam cu Ladima care venea în fiecare seară după masă. Lua de multe ori bilete la cinematograf de la gazetă. Sau ieșeam să ne plimbăm în trei cu Valeria pe bulevard prin dreptul pompierilor. Asta îi făcea mare plăcere. Vineri ora șase. Azi, mai sunt din azi șase ore grele, astă seară, pe urmă de la două la opt Alte șase mai ușoare Dacă vor fi de somn Dacă voi putea dormi Și pe urmă toată ziua de mâine Paralizantă de emoție Pe de seară GDL PS Cu I n, am vorbit ieri la capșa A surâs cu mutra lui de tătar Cum se cade și mi-a promis că va fi foarte atent Ce admirabil prieten este acest N Pe Ștefănescu nu-l cunosc dar va vorbi cu el un coleg de redacție. Îmi spui că este îngrijorată de cronica scenei? Voi căuta chiar mâine să reiau cunoștința cu criticul ei. De altfel, voi vorbi și cu directorul ei, care mi-a cerut colaborarea. Am făcut toate acestea pentru că mi le-ai cerut tu. Dar crede mai bine în steaua și talentul tău. Întind mâna obosit, îmi trag piciorul de sub genunchiul greu al Emiliei, așezat pe coapsa mea, și îi spun așa în glumă. Dar ăsta a luat un în tragic Căci într-adevăr la Dima se autosugestionează într-un mod întristător Ea are aerul să-mi spună Nu-ți spuneam? Stai să-ți arăt eu una Și încearcă să caute în cutie Tot indiferent, întinzându-mă Lăsă că o socitesc, ca am timp Tot e cald afară E plăcut aici la tine Îmi place șifonierul mult De unde ai luat mobila? E mulțumită de asta și mă lămurește cu importanță. Din scrisori lipsește ceva, nu e clar. Ea fost sau nu amantă? Îmi vine să o întreb, dar știu că întrebările acestea n-au sens, pentru că adevărul nu se spune, iar dacă provoci o minciune, se falsifică una dintre alta tot ce urmează, ca un calcul în care s-a greșit la început o cifră. Poate să aflu mai jos, poate să surprind lenea Emiliei cu vreo mărturisire. Dragă, scumpă Emilia, bine că s-a terminat, eram intoxicat, eram paralizat ieri în întunericul sălii. Când a bătut gongul pentru casa de lut, când s-a făcut întuneric în sală de a rămas numai cortina activită pe jos cu lumină, mi se uscase gâtul. Mi-era frică să nu se întâmple ceva, să nu ia foc teatrul. Nu știu de ce a intârziat intrarea în scenă. În clipa aceea mi s-a dilatat tot sufletul de emoție. Tot se recunosc că ai fost admirabilă. Pe mine m-a emoționat până la lacrimi. Păcat că n-ai avut parteneri demn de tine. Tânărul acela, Demetriu, cum Dumnezeu îl cheamă, parcă are bragă în vine. Ai fost tot atât de aplaudată ca și băiețașul acela, Rozân, care a jucat pe Smerdiakov din frații Karamazov. E așa de frumos azi, s-a înseninat după atâtea zile de ploaie, că te implori să mergem de seară la o grădină să mâncăm. Am impresia că toată lumea te va privi biruitoare. Și dacă vrei, biruitor și eu, să sărut seara pe aleea întunecata unui parc, o gură care am fiorat o sală de spectatori? Abia aștept cronicile care însă nu vor apărea decât mâine luni, fiindcă se publică numai a treia zi. Azi a apărut numai a noastră căci m-am dus în cursul nopții la tipografie și am scos un articol economic ca să-i dau drumul. Trecați pe la voi! GDL Trecerea asta de la dumneavoastră, dumneata, la tu, înseamnă că au devenit amanți? Emilia se dă atât de ușor că mi se pare ciudat atâta literatură ca să stea cineva cu ea în pat. E aproape insuportabil ca un om atât de serios, un profesor ca înfățișare, care făcea oricui, chiar așa de modat, o impresie de reală distincție cu care nu se putea glumi niciodată, să se ducă la tipografie ca un funcționar mărunt, amorezat, numai ca să facă un serviciu unei eleve de conservator. de avea mă rețin să întreb pe Emilia dacă îi s-a dat. Știu că e de prisos. Scumpă, neasemănată prietenă. E o copilărie să plângi pentru asta. Căci aproape era să plângi. dacă îți spun că nicio cronică nu are cea mai mică importanță, ascultă-mă, e o copilărie. De altfel nici eu nu pricep nimic. Toți mi-au promis. În sfârșit, n-are nicio importanță. Totul e însă angajamentul. Am aproape certitudinea că vei fi angajată. Directorul s-a uitat în program când ai terminat tirada. Sunt sigur că a vrut să-ți rețină numele. Dacă te-aș fi găsit acasă, mi-e dor. Trebuie neapărat să te văd. Azi, până mâine, e o imensitate. Dezolat, GDL. Omul acesta, așa de grav, pedant de bine crescut și atât de lipsit de orice familiaritate, că se ridica în picioare la masă, de teamă ca musafirul venit să-i vorbească să nu ceară loc să stea jos, a putut să fie atât de copilăros? Parcă nu mai e el. Eu din tancul dintre noi doi. Scumpa mea, cum s-au schimbat toate, trebuie să te văd. Îmi lipsești ca lumina unui neurastenic. De o săptămână nu putem sta ca lumea de vorbă. În fiecare zi am așteptat. Noroc că ta e atât de bună. Ei sunt nesfârșit recunoscător. Lămuriște-mă, ce e cu plecarea asta la bărlad. Simt ca nebunesc. Nu, nu, vom face tot posibilul să mergem la techerghiol. Eu am nevoie de băi calde pentru reumatismele mele. Sper că voi aranja ceva. Și în sat e bine? Am auzit că la movila sunt curenți. Părmă poți merge cu bacul de la sat la mare oricând vrei. Gândul despărțirii mi-a absolut imposibil de realizat, cum nu pot gândi un cerc pătrat. Vom avea atâta de lămurit. Nu ca femeie, nu de corpul tău duc lipsă, Emilia. Prezența ta sufletească mi-e necesară. Trebuie să fim împreună. E foarte frumos acolo. Un prieten care a fost la sat, mi-a spus că vine acolo foarte multă lume bună. Trebuie să vii, Emi. De la 1 la 30 iulie e cel mai frumos sezon. Ieri m-am întâlnit cu amicul, știi care, cel cu cronica din dimineața, și aștepta să-l salut. M-am făcut că nu-l văd. La gazeta am o mulțime de plictiseli. Aș vrea să plec, totul mă dezgustă. Aș vrea să fim amândoi într-un oraș străin, mare, curat. Ieri, când am fost la voi, te căuta și Gina. Nu știu ce vrea să-ți spună. E foarte drăguță și cred că te iubește mult. Ea ți-a aruncat flori pe scenă. E drept că și tu i-ai zvârlit un braț de garoafe. Prietenia asta mă înduioșează. E așa de rar lucru. Scriem două rânduri. GDL. Trebuie să iau prin surprindere pe Emilia, mai ales că mi se pare că afirmația din scrisoare mă ajută. Spun deci o enormitate. În definitiv tot i te-ai dat, de ce nu te-ai fi cu el? Îmi răspunde cu mimică apăsând în jos buza de sus, depărtând-o de nas ca un cioc de rață, amirare și dispreț. Așa, odată, treacă-meargă. S-a înfruptat el, pe mă plictisea. Nu era om de înțeles cum era să mi iau pe cap. Îngheți de nedumerire. Parcă pipa stofe proaste. S-a înfruptat el odată. Mă uit lung la ea. Emilia are conștiința, deci că reprezintă un ospăț de carne. Are conștiința valorii animalității ei. Exploatează totul rece, curânduiala și socoteală. Gândește vulgar și grijului despre sexul ei Ca un țăran despre marfă și hambar Chiar dacă n-ai iubit-o Ceea ce e penibil E că un om ca la Dima Poate să scrie unei astfel de femei Fără să gândească nici o clipă Că faptul acesta, dacă s-ar afla L-ar compromite Acii vii, dar după ce termini Pui o monedă sub scrumieră pe noptieră Și pleci cu grija să nu lași nimic compromițător la fața locului Nu mai citești? M-am plictisit, mint și mă întind. Mai sunt țigări? Fumez mult, îngândurat. Se deșteaptă în mine, chemată de asta, cum se cheamă, stafiile, viața mea proprie pe care o comprim greu, îndurerat. Când Emilia încearcă să mă sărute pe gură, deși nu i-am îngăduit asta niciodată, reiau lectura. Scumpo, sunt mulțumit că te simți atât de bine acolo la Berlad. Trebuie să luăm bucuriile așa cum sunt. Mi-e totuși atât de greu să-mi închipui că te poți simți bine într-un oraș în care nu sunt eu. Pentru că mie, e totul fără niciun Dumnezeu când știu că nu ești în același oraș cu mine. Nu știu. Ai să zâmbești, poate? Dar mi se pare îngrozitoare fraza ta. Aici petrecem admirabil. Ziua într-o familie unde e mult tineret. Dansăm, jucăm tot felul de gajuri. Seara ne plimbăm prin grădina publică și mergem des la cinematograf. Dar eu? Eu, Amy? Unde sunt în toate astea?" Sunt obosit, sunt disperat. N-am putut să plec la întâi, am avut neplăceri la ziar. Nu s-au plătit genzinele, dar până acum eu nu eram lăsat printre întârziații care pot să aștepte, pentru că eventuala lor plecare nu ar însemna o pagubă. Directorul, sau mai bine zis proprietarul politic al gazetei, s-a supărat zilele trecute de un articol al meu prin care ceream să se mute capitala în Ardeal." Însă articolul a avut eco și un inginer mi-a trimis o broșură a lui, prin care arată posibilitățile tehnice ale strămutării. A fost un succes personal mare. Ți-l trimit. Articolul pe care l-au reprodus vreo două gazete? Să-l citești. Țin foarte mult la părerea ta. Arată-l și Valeriei. Am fost încă de joi la adresa dată de tine, dar n-am găsit pe nimeni. Am fost din nou după ce am primit cartea poștală. Pachetul era pe numele meu? Mi l-a dat un fecior. L-am dus și am avut plictisel mar la poștă. Mi-a spus că nu e bine împachetat, că trebuie desfăcut. În carton nu i-a admis pachetajul decât dacă e flexibil și bine legat în sfori, ca într-o plasă, că e preferabil în pânză. Mi l-a făcut însă pentru un bacșiș, și fără să-l mai desfacă, un om de serviciu de acolo. Am rămas surprins de acest exces de precauții. Gedele Zău a fost o adevărată nebunie din partea mea. În erau jartierele și combinezonul. Ei venise lui Zăgănescu, dama de la cinema. N-am avut timp decât să pun ciorapi, pantofi și rochia. Combinezonul și jartierele le-am lăsat acolo în grabă, că nu le găseam. Dacă desfăcea, mai ales că era și o scrisoare și ce scrisoare de la Zăgănescu. Pentru cititorii care au mai mult timp liber, urmează aici în notă și articolul lui Dima care i-a produs neplăceri cu direcția. Are ceva de om înăcrit și privește capitala de atunci, evident. Poate fi citit și după lectura întregii cărți. La suflet nou ne trebuie să nouă. E neapărat nevoie să mutăm capitala. Trebuie să nu mai fie nimic, tot cum a fost. Cine vrea să înțeleagă, să înțeleagă. Argumentele faptice și ele nenumărate. Din motive de igienă. Bucureștii sunt un oraș cu ierni cumplite și veri care descompun de căldură. Canalizarea e primitivă și complicată, pentru că urmează străzi sucite. Veșnic, reparații vor împiedica prin tranșee circulația. Împrejurimile sunt mocirle. Nu e loc de recreație și înviorare. În afară de frumusețea cerului înalt, totul terfelește imaginația. Dâmbovița e meschină, ca un șanț culături. Din iunie până în septembrie, orașul acesta miroase ca o ladă de gunoi. Apa de băut ei vine de departe, iar uzinele electrice vor trebui să întindă cabluri de sute de kilometri peste munți și daluri. În 30 de ani, circulația va deveni atât de complicată, încât străzile actuale vor mai putea sluji numai pietonilor. 50 de ani de aici încolo, cetățenii vor fi robi exproprierilor comercializate și scandaloase. Panamalele acestor îndeletniciri vor dezonora orașul neîntrerupt, vreme de o jumătate de veac. Calea Victoriei, ale cărei case sunt în interior ruine mucegăite, igrasioase, întunecoase, puturoase și pline de șobolan cât căței, i-am văzut de atâtea ori eu cu ochii mei, va costa bugetul unui stat întreg. Fiecare metru se va plăti cu sute de mii de lei. Visez o capitală ca o inimă nouă, pe undeva pe olt, în Ardeal, să zicem la o poștă de Brașov, la fel de adăpostită de viscole, cu verile plăcute ca într-o stație climaterică. Totul se poate începe din nou acolo. Restaurantele nu vor avea bucătăriile în grajduri cu rândași bolnav de râie, ci laboratorii de faianță și nichel, iar sările de mâncare aerisite, căci nu vor fi cu ferestre spre canal. Se vor lăsa locuri pentru grădini, parcuri și piețe mari. În Împrejurimile vor fi dealuri cu vile sau înspre Brașov, câmpii cu arene și stadioane, un hipodrom al frumuseții. Toată zona apropiată la 30-40 de kilometri Brâul verde și cărunt sus, al bucegilor, se va lucra tot anul în cântec și bucurie în această cetate a sănătății. Și poate că, nu poate, sigur, arhitecții și edilii de acolo vor găsi posibilitatea să facă bulevardele, străzile și piețele așa de frumoase, ca oamenii săraci să aibă și ei momente când să uite de urățenia vieții. Aici, în București, este prea mare deosebirea între plăcerea pe care și-o pot procura bogații, și în năbușitoarea atmosferă în care trăiesc săraci, fără nimic oferit ochilor lor. În zece ani, până în 1936, e de presupus că se vor tripla, prin construcții moderne și mari, numărul și volumul caselor din București. Să le construim aceste vile și palate, da dreptul acolo, și în 10 ani vom avea un oraș de 300.000 de locuitori, asemănători oricăror orașe din Elveția și Germania, care ar îmbogăți frumusețea acestui mare regat. Ce avem noi de păstrat din acest București cerut de turci la îndemâna lor? Mormintele noastre sunt la Argeș, la Târgoviște, la Suceava. De ce să ne învinuiască mereu cei dezrobiți că sunt robii balcanicilor de la București? Și din punct de vedere o stășesc această mutare se impune. Acolo la Feldioara ar sta între capitală și oricare eventual dușman zidul înalt al munților. Administrativ nu mai pe îndoială că da. Capitala s-ar găsi chiar în mijlocul țării. Tunelul început la vama Buzăului ar pune Brăila și Gălații mai aproape decât sunt azi de capitală cu câteva poște. Dar nimeni nu se face cu oameni care nu văd dincolo de botul lor. Acum urmează patru pagini fără titlu. Aici, cald și urâtă, singura bucurie sunt scrisorile tale. Sunt destrămat sufletește, dement din cauza lor. De câte ori vin spre casă am obsesia lor? Mă întreb. Mi-o fi pus-o cu Ana Marița pe masă? Sau poate o găsesc pe noptieră?" Săptămâna trecută a fost ceva nemaipomenit. Deschisese mușa gâfâind. Nu m-am uitat direct la masă, de frică să n-o văd goală. Am întors capul încet și, totuși, pe jurnalul care acoperă fața de masă, nimic. Mai aveam o șansă. Pe meșciora de la căpătâi. Mi se strângea pieptul, parcă nu mai făcea parte de mine. Era un animal viu deosebit. Nimic. A fost pe urmă o stare de prostație. Totul era pustiv și cu miros de leșie. Am încercat să citesc și, tocmai când îmi trecuse durerea și mi erau gândurile într-o amorțeală împăcată, am văzut jos pe dușumea, la două palme de ușă, așezat pieziși, acolo pe linoleum, plicul dreptunghiular, alb, atât de așteptat. Am sărit nebun de bucurie. Întâmparea m-a amuzat enorm. Parcă era o glumă, un joc de a surpriza. Era așa de plăcută această farsă de nesfârșită grație. Întâmplarea nu o poate realiza singură. E o mână mai înaltă care îngrenează toate. Știu, postașul, negăsind pe nimeni, a vrut scrisoarea pe sub ușă. Totuși, scriem mai des, scriem multe mii, scriem ce îți trece prin cap. E trist fără tine. G de le PS. Am citit scrisoarea pe care i ai trimis-o orginei. Mi se pare atât de straniu că o întreb dacă se mai află în București și ce fac, dacă îi vede pe atâția domn pe care eu nu-i-am cunoscut. Cum să-ți explic? Am avut impresia dureroasă pe care o ai când cineva vorbește prin semne din spatele tău. Iar trebuie să întrerup. Mă trag gândurile ca o apă. E ceva care răspunde din mine. Propria mea viață și toate întâmplările pe care le știu trecute. Se desfac din nou ca un strigoi care ar ridica o lespe depusă deasupra lui. O lacrimă adevărată provoacă totdeauna una alta, în alți ochi, pe deasupra rațiunii instinctele se cheamă și înțeleg acum că și amintirile altora și ale tale își răspund din inconștient cum își răspund pasnicii sau câinii din noapte. În camera asta, ca o insulă în căldura zilei, gol, aș vrea să fumesc mereu și să gândesc cu o voluptate de neîntrerupt. În 1926, 1926. Dar nu, trebuie să citesc mai departe. Îți scriu, dragă, scumpă Emii, de la Techirgiol. N-am putut pleca decât la 5 iulie. Aveam neapărat nevoie. Mi-au dat chenzinele amândouă și pe cea trecută, dar am plecat. Timp de trei zile mi-au amânat un articol, am crezut că e o întâmplare. Am cerut lămuriri secretarului de redacție care mi-a spus că are ordinul direcției să nu-l pună deloc. Mi-am dat în aceeași clipă demisia de, de la gazetă. Am pus o singură condiție. Să mi se dea și pe tot ce am de luat. Am încasat deci trei chenzine. Una am dat-o la chirie. Cu alte două fac băi de putine la techiri N-aș spune că spectacolul bolnavilor în Putin sau pe lacul abia adânc la Malca Omocirlă e încântător. Ține de scalda bivorilor și de baia morților. Este ciudat că m-am obișnuit și cu mirosul de ou clocit care crește în timpul căldurii scăzând spre seară puțin. E un miros nefățarnic, ca un miros de grajd. Perfect acceptabil în felul lui. Infame sunt mirosurile de trezit, de canal acru, de closet, pe care le degajează străzile capitalei. Mi-am găsit aici prieteni, un profesor invalid din război care face băi calde ca să-și întindă piciorul și un inginer bătrân care a căpătat reumatism pe șantier. Și el și nevastă fac băi calde. După ce facem câte două ore sudație, ne întâlnim la plimbare pe cheiul lacului, ca să zic așa, care e promenada locală. Are garantare instalată în dughene cu toate mărfurile sezonului, fotograf, frizer, etc., Mâncăm într-o baracă mare verde, asortată ca orice restaurant mare din București Un lăutar și un țambalagiune cântă și la prânz și seara Pe la șase, cei care n-au plecat la mare cu bacul, jucăm table în fața cafenelei sau șah De ce nu ești aici, Emilia? Singura mângâiere a absenței tale e că lucrez puțin Am scris o poezie la care aș vrea să mai cizelez încă Ți-o trimit totuși? Aș fi bucuros să știu părerea ta dacă ai fi aici, îți jur că aș lucra de două ori mai mult. Cobosea la mistuitoare de a nu te avea aici, GDL. Trecem poezia în notă pentru cititorii care vor să o cunoască. Patul lui procust. File de noroi e ciclul meu. Spre capătul carent, arăt cu greu. Fuiorul tras al cretei mi-e povară și de mă apără, mă și măsoară. Triunghiul tău înscrie alba roșii și doare mlaștina cu viermi roșii, Mirajul frumuseții nevalente, când ochiul meu spre cruguri, sus, atent e. Hrăniți cu putrezime, de asemenea, se îngrașe nuferi suav suavi și gemeni. Eu, plin de bale și vâscos, greu lupt alăturea, din soare să mă înfrupt. Cu burtă flască, la ureche rubin, cu clopoței de slavă și venin, Vecin cu mine se tărăște Totuși împărățesc pe baltă albi lotus. Dar ochii mei în mine se întorc Și mă cuprind Alt fir încep să torc Mai mare sunt decât cei mari Și mai frumos decât un crin în miez de mai Spre tine, Doamne, gândul îmi înalți Nici flori, nici aur Nu mai ai pus în smalți Nici gheare tu mi-ai dat în loc de ele doar conștiința mișeliei mele